Буберу теж було стрьомно називати Бога на він. Ми тужимо за Богом, так-так, інакше що, а так, усе так. Обрізала жир із курячих сердець, наварила їх і насмажила. Кіно, серце серцеїдки, де взяти собі другу? Докінчила писати план західного сонця на день. Неділю. Йду травити їжу і спати. На допранчо путана і зоряна. Поскріптум Диявол і Андрогін Цікаво все-таки, хто із нас Андрогін? Гельсінки, містопорт, місто, претапортер Дата Різдво прийшло позавчора, 21-го. А Всі борщі астрономічні. Ніхто того Різдва не упізнав. Не святкував, пісень веселих не заводив. Тільки я собі ходила квадратами з вулиць, сніг лапала і вуха затуляла від шовгання машин асфальтом очманілим. Ну от, а все не так і все не то, коли твоя дівчина слаба. а Вона, сарака, шмаркає і блимає на тебе синюшними колесами з побідачей своїх прекрасних. Щоби не сказати прозорих, у неї як побочка простуди, ще попутно розвивається параноя. Цікавлять її паралінгвістика і паралогія, наука про паралон. Вона думає, що хоче за тебе заміж, і думає, що заміж ти її не хочеш. А. Це правда. Б. Це неправда. В. Ти розумієш, що заміж вона хоче тільки для інсценізації пісеньки Рамстейн коли священникові в церкві на канонічне «Чи згодна ти ділити радощі й горе?» гала, бала, бала гала Се ессе-сим-оно-лекінем» дико репетується «Найн». Хер там вас, Андрогінів, розбере. Коли я працювала священником, люди і не таке витворяли. На комонах забагали шлюб брати. На дні Криниць 23 лютого чи у день народження Карлоса Кастанеди. Що ти на це скажеш, скандинавська квітко? Як кльово, що ви тут щось хер прощите. Імпліцитники, дурні. Прошу дуже, причащайтеся творчим процесом. Дивно, чого ти мені віриш в усьому, що стосується топографії. Коли мапа каже одне, а я зовсім інше, ти, зітхаючи, згортаєш мапу і чвалаєш за мною. Дивно! Дивно! Ми завжди у таких випадках губилися, потрапляли в буреві чи просто в якусь дивовижну, натрапляючи замість маркування на деревах на безмовних голих людей, що до половини повростали в ті дерева і лише очима на нас глипали. Чому ти завжди мені віриш? Откровення якого чекаєш? Упс, де жив'ю? І де жа Антандю також. Моя екс-дівчина приходить до мене, коли я хворий. Готує яєчню о півночі. Прибирає і миє тарілки. А Боже, коли ж вас усіх здихаюся? Янголиця Саша пішла в короткочасну відпустку за власний рахунок. Кохана чорнявка тікає до себе у Східну країну на свято зими. А ти, скандинавська квітко, приїдеш до мене на самісіньке наше різдво. Та-та-там! Судьба стучиться в дверь. Ну і так далі. А що, цікаво буде, як почати смажити власну свою кров? Колись у школі на уроці хімії, здається, нам розповідали про хлопця, що збирався витопити коханій каблучку із заліза, взятого з його власної крові. Він помер, так і не вцідивши із крові в доста металу. «Знаєш, завтра я почну кувати тобі мідну корону, скандинавська квітко, корону до хімічного весілля. Поскріптум, ти як мед, ти як мідь. Скидай свою сукню, я позбавлю тебе плоті». Щось же мусить бути писане єдино для тебе і про тебе. Егеш